Bona tarda, què tal, com esteu? Estem aquí, la Clara, el Marcos, el Paco i jo. Això és Ràdio UB de Vivienda. Estem a dia 6 d'abril, en plena Setmana Santa. Us estem deixant un programa maquíssim pel dia diumenge 12 d'abril. I bé, recordar-vos això, que som Ràdio UB de Vivienda, que tenim una web, que es diu, Paco? Ràdio UB Sense el Paco, davant, eh? I, <ríe> I després, ràdio UB i, i, bueno, i aquí estem allò, el dilluns graven pel diumenge que després es tornarà a remetre uns quants dimarts i, i vendres i diumenges ha sigut gravat el dilluns per diumenge? Ah, sí, clar, clar. això és un programa d'abril o si sigui, es grava a l'abril, s'emet a l'abril vale. i avui estem a... 6 d'abril sí. no, però avui estem a l'estudi a... a la Cris, benvinguda ah. Cris gràcies a, a la Paco ah, el a ah, hola. El, la Clara, el Clara a la taula <ríeix> hola, què tal? I la Marcos. Hola. Em sembla molt bé, Marcos, que repeteixis el que he dit just al començar, però bueno... Hòstia, no m'ho entero. Perdona. <ríe> bueno... Eh, ah, perdó, perdó. No, que estem acostumats al directe i, clar, això el rigoroso estudi pues, es, es veu que és més rigorós encara que al directe, però... No però bé, bueno, que estem fent el programa número 26 de, de les emissions de Ràdio BD Vivienda i que serà eh, justament eh, anterior al que farem després de la gran festa del primer aniversari és de la veritat, de és veritat, d'això en ja parlarem, 25, no? mes, parlarem? Sí. sí, el proper ja serà el dia 26, el primer en directe recordar-vos també que els dimecres tenim assemblea de BD Vivienda al carrer Magdalena 13 a les 8 i mitja del vespre Doncs, bueno, avui parlarem de diversos temes, eh, a part de que també sentireu una entrevista a l'Aina, eh, que forma part de l'Assemblea dels, dels Hipotecats. I, bueno, entre d'altres, parlarem d'un nou cas d'assetjament, bueno, no un no nou cas d'assetjament immobiliari que està passant al carrer urgent de Barcelona. Tindrem més notícies de l'Enric Duran i, a més a més, eh, veurem coses noves de, de l'obra social d'alguna entitat financera. Què ja està, so tia? Molt bé, Clara, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. M'estic esforçant molt, m'estic esforçant molt amb la taula. In the middle of our father gets a play for work. Mother has to wear his shirt. Then she sends the kids to ski. Si sema with a small oh, the Esteu escoltant Ràdio V de Vivienta dio rock 104.5 de l'ifi bueno com hem dit al principi avui es parlarem una mica del cas de, de la rosa de la rosa de D'Espanya no, eh? <ríe> no, poca broma. De la Rosa de Talón, que és una dona que, que viu al barri del Clot, concretament al carrer... Bé, al districte de Sant Martí, al carrer... Hòstia, Paco, ajuda'm. Rugen. Al carrer Rugen, val? Aquesta dona té una botiga, una botiga de, de diguéssim, de, de mimbre i tal, i allà viu també. Doncs el fet és que aquesta dona ja porta molt de temps que, doncs això, no? Li estan fent moving, li estan fent assetjament immobiliari i tal, i... I, bueno... Eh, es veu que ja és serio van ben de que aquesta... la Rosa la desnonaran, de fet ja ha sortit la sentència i tal i, bueno, és una mica denunciar el cas, no? Que, que és bastant patètic, com sempre, això de, de fer moving Estava llegint una mica la notícia que, que, que ha imprimit i, quin perdó, imprimit i, bueno, és això no? també van fer una acció el passat dia 31 de març que van anar a la seva del districte de Sant Martí doncs per denunciar el fet es van congregar doncs, bueno, bastanta gent, més o menys i, i, bueno més que res això, no jo el que volia era, doncs, denunciar el, el fet i, doncs i també una altra, una, una altra vegada no? que l'Ajuntament, doncs, diu això de no sé van, van, es van crear un jutge o no sé què de, de, de sobre el setjament immobiliari i de fet és una altra vegada no? que torna es, va crear, a... es va crear una oficina contra el mòbil immobiliari però vaja, eh, jo crec que ha fet més a, a favor del mòbil que en contra exacte, sí, mira, llegeixo literalment perquè així donaré més, més contingut i és eh, estret d'internet doncs de Caos en la red em sembla que... que... no, de l'Aine de <ríe> doncs la diu jaine, la, jaine. la Jaine, perdó uh -huh. Doncs, en un apartat diu, l'Ajuntament no, no pot fer res? En aquest cas, són moltes les irregularitats comeses per part del districte de Sant Martí. Tot i la trentena d'instàncies presentades per la senyora Rosa Talon des de l'any 1997, l'Ajuntament de Barcelona, en tots aquests anys, no ha fet més que interposar a la propietat alguna multa. Tot i el costat incompliment de la realització de les obres de manteniment per part de la propietat, el districte no ha fet ús de la seva facultat de realitzar les obres i cobrar-les amb posterioritat al propietari l'Ajuntament ha otorgat al propietari el permís d'enderroc quan, de sobres, es coneixia la presència de la senyora Rosa, el seu contracte indefinit i l'assetjament que sofria. L'Ajuntament s'autodenomina eh, com a defensor dels inquilistes al Jets, amb mesures espectaculars com el fiscal d'Antimovic, però demostrant a l'hora de la veritat una descarada, però no di còmplice, passivitat. Aquest és un cas emblemàtic d'injustícia on la col·laboració dels poders públics amb els interessos especulatius privats és tan evident que fa pudor, molta pudor. Hay que tragar, todo va mal, en esta vida, todo va mal, hay que tragar. Bé, hi ha, una, hi ha una, qüestió també que, una qüestió que ens plantegem des de fa unes quantes setmanes que és eh, entrevistar la mateixa Rosa quan encara no ens hem posat en contacte, però però bueno, ho tenim pendent. És un cas que que bé, també està en relació a tot el barri té bastanta solidaritat per part dels veïns i també hi ha un, un centre social autogestionat per per allà mateix que sí, el mateix cas sembla, no creix. No? És sí, sí, Si sí. no m'equivoco, és la revolta. Sí, sí. Que, llavors, bé, és un tema que volem tractar, però el que passa és que la seva actualitat pel fet de, tant de l'acció amb solidaritat, amb solidaritat també hi ha, com pel fet de que s'apropa apropa al moment Eh, del desnonament després de, de tota la lluita que porta aquests anys doncs, bueno, ens fem ressò i eh, bueno, ja ens solidaritzem absolutament amb la Rosa. Hi ha una pàgina web sí, que, sí, que sí. penso que és rosa.pimienta.org Sí, és el no? seu blog o alguna sí. cosa així i després també està la pàgina de violènciaimmobiliària.org Ahà, en tot cas, que de... googlejant doncs, eh, si busqueu Rosa Talon és el seu cas i, i bé, ens, des de Ràdio BD Vivienda a la recunsem absolutament i, sí. i ens disposem a ella i hem contactat sí, sí, amb ella i prometem també, una entrevista o algo sí Exactament. sí, sí. que hem sentit ara era que era clara? Jo diria que era Agua bendita. Fa molts, molts anys que vaig sentir aquesta cançó i jo diria que era un caset, quan encara corrien els casets per allà i era d'Agua bendita, o sigui que tot va mal en esta vida. Molt bé. Bé, aquesta era el títol de la cançó. No? Aquesta, sí. Sí. Molt bé. I bé, passem a una altra notícia? Sí, sí, sí. davant, Paco. Ah, la meva? Sí. Bueno, la meva, la que em faig carreg jo. Aviam. Uh, això s'està est, gravant el dia 6 i ho emetrem el dia 12 i es remetrà unes quantes vegades. Tot i així, eh, bueno, això ho aviso perquè igual sentiu, sentiu el que diré ara i hi ha, hi ha hagut canvis. Uh, L'Enric Duran des del 18 de, des del 17 uh, va, ser, va ser agafat pels Mossos, i des del 18 va entrar a presó i de moment a dia 6 d'abril encara no, no ha sortit. Estem esperant eh, tant el col·lectiu Crisi com a la resta dels moviments socials que d'una vegada ja el jutge faci algun pas, faci algun tipus de, de decisió judicial, no? perquè de moment eh, que ell està en termes de, de presó preventiva sense que hi hagi cap sentència ni cap intenció de, de sentència ni res i això, a dia 6 d'abril, doncs, encara estem així. Que podria ser que avui mateix ja tinguéssim la notícia, però o, de moment situant-se amb el dies que és quan gravem l'això, eh, us vull fer de dues qüestions. Una, el llibre que es va treure més o menys a la vegada que la publicació del 17 de març, és un llibre que es diu Abolim la banca, el seu subtítol és Testimoni d'un activista que ha desafiat el poder i és un llibre publicat per l'editorial Ara, Ara Llibres, eh, un llibre de, de 213 pàgines que bueno, ara s'apropa al Sant Jordi i us, us recomanem que que feu aquesta opció, que compreu aquest llibre, que ve a com una mena de, Més que d'autobiografia, parlar d'una persona que, que encara no ha fet 33 anys, eh, això, una autobiografia és una cosa... Doncs... Eh, vull dir que no és, jo no, per molt que digui que és una, biografia, una autobiografia, jo el que veig és això, és un, és un, un, un llibre sobre la seva actuació, eh, la, la seva acció, diguéssim, amb el tema dels crèdits i contra els bancs, i, eh, bé, I i el directe, el semanari directe, que és dels pocs llocs, per no dir l'únic, que, que s'està fent ressò de la notícia de l'Enric Durant, doncs, eh, l'Alfonso López Rojo fa una, mena de, una, una petita recensió sobre aquest llibre i bé, i això doncs, eh, diguéssim que, bueno, que parla, això, de les, parla de, de l'expropiació anarquista parla de, de com els refereixen al el seu llibre especialment a, a Lucio Hurtubia que és un personatge del que també algun dia podríem també es va fer una pel·lícula molt interessant un documental molt interessant i també en podríem parlar o fins i tot passar-lo algun dia per algun dels nostres molts cicles de cinema que, que fem i desfem segurament sí, i bé eh, segurament bé. Sí, estem al tema dels volums dels micròfons, doncs pues això en fase de... Aquesta que riu és la Clara, eh? Sí, a la taula, eh? És que avui tenim no a la taula sent, Chris, No se'n si no se'n S'ha no... ah, baixat el micro i no se'n riure Menos mal, bueno. però ens estava, estava, estava rient, ja, Doncs d'una banda tenim bueno, això El llibre aquest, d'altra banda el més important és que de moment eh, continua a presó i, i evidentment la col·lectiu Crisi eh, està preparant noves accions, a part de tot el que amb, amb la, amb la mateixa web el podem podem.cat o 17 guios.info o sincapitalismo.net que les tres és de fet la mateixa web està ben canvis, amb el sentit que s'està mirant que sigui una mica més plan perquè crac penseu que és una cosa molt coral, molt participativa i molt panoràmica, llavors la web amb conseqüència de tot això, és una mica liosa. Perdó, Paco, estàs parlant de de 17s. de la web, 17s. Sí, de la web del 17s.info o del podem.cat, que és diguem-se la redirecció més. Estan, o sigui, estan havent més continguts cada que cada. A més continguts i ara el que s'està fent és mirar que es vegin més clars, és a dir, ara quan entres ja no és el batiburrillo d'abans, sinó un no batiu borrella i una mica més plana no? mm -hmm. amb una navegació més o menys més fàcil. En tot que et molt viu. Una, és una cosa molt viva tant la web com Ai, la web la web la pàgina <ríe> En què estàs pensant pàgina, do, com... Paco? No, ah. en la web Amb la plana web he fet una a un... ah, la ciutat podrida de font m'està posant de fons a la... no. perquè tenim més Paco claro. Sí, sí. No, de... no. Jo També volia dir una coseta del col·lectiu Crisis i és que estigaava a temps dia 14 d'abril perquè faran una xerrada al centre social barri Carme eh, bueno, és una, una persona que treballava al banc que es veu que s'ha arrepentit d'estos de, de quehaceres i ens vindrà a explicar una mica de quina forma s'obtreuen la pasta del pobre client d'alguna forma el Dioni? <ríe> això ja és una sorpresa. És el pseudònim. Bon, bueno, en tot cas, el dia 14, allà al Barri Carme però, uh, hi ha moltes activitats i, i es, tracta, es tracta que això que esteu al al lloro, com diria el porta. Clar, per això I... la porta. per si la pàgina no? ha de funcionar Sí, la pàgina el podem contacte, pues de moment va funcionar uai, uai, uai. una mica millor, es va aclarint. I clar, el que continuem, per nosaltres el que continua sense prioritat és això, vull dir, que Porta ja gairebé tres setmanes, no? ara, ara per ara són gairebé tres setmanes a a la pressó A la presó i sense piança i, aviam, no sé, sembla una cosa bàrbara. I llavors eh, el que també volia fer és que la tinc aquí a la web de Politicent, que també és una web que us recomano moltíssim. Politicent eh, s'escriu la primera I a llatina i la segona I grega i després el cent, com, doncs, com el del cent, no? o sigui, Politicent. Eh, doncs aquest eh, és un, un bloc molt bo de d'un company precisament de la plataforma Crisi i va publicar eh, la versió en castellà perquè el web la web és en castellà que, que és la, la carta pública d'Enric Durant des de la presó és una carta pública que bueno llegir-la ara seria potser una, una mica o si sigui, seria massa llarg però que, que la teniu que ell, ell va escriure el dia 20 de març com està signa amb la data del 20 de març i nosaltres hem rebut com aquell que diu donc fa tres o quatre dies no? aquests aquests assumptes de, de la presó que no és només vull dir que no és, que no és cap broma no? o sigui que, que quan, quan hi ha presóràciament aquel és incomunicació per molt que a part dels tres primers dies aquests típics de, de incomunicació absoluta però és que clar, no va passar per això perquè no era, era, era un cas flagrant de, de, bueno, de prevenció ideològica no? però però evidentment clar, tant li triguen a arribar les cartes com triguen a sortir les que, les que ell pot escriure. En tot cas fent un resum, ...y hacer un resumen, diguéssim, al, al Gra... ...el uh, lo que ha dicho es... Eh, ...o tengo en castellano, por eso... Uh, ...o diría en castellano... ...yo lo he traduido bien, ¿vale?, en un catalán... Uh, ...el uh, dijo, defender mi libertad... ...es defender el debate libre y serio... ...sobre qué modelo de sociedad queremos... Los bancos se atreven a calificar mi acción como grave cuando es su creación de dinero sin base real y su alocada especulación financiera la que ha supuesto, y dice cuatro cosas, ha supuesto que hayan necesitado préstamos con dinero público por una cantidad cien mil veces más grande que la que se me reclama. Segundo, que como producto de ese sistema financiero los últimos años hayan sido los de la mayor destrucción de ecosistemas y mayor agotamiento de recursos fósiles y minerales. Una destrucción creciente a la que nos condena un sistema que necesita crecer para funcionar, expolver la naturaleza cada vez más para mantenerse. Tercera cuestión, que han conseguido, han supuesto que el paro haya llegado al 17% de la población y continúe subiendo. Y, y ha supuesto también que millones de personas estén perdiendo propiedades y cerrando negocios al no poder afrontar sus deudas, quedando condenadas a la moralidad de por vida entonces eh, bueno él sigue en la carta pues explicando esto qué que si se entraron de hecho de la acción es por, porque la hizo pública y si sobre el, el riesgo de fuga prácticamente pues que, que es al contrario ¿no? que es que precisamente quienes quienes eh, Quienes estan en riesgo de huir però de fugir d'estudi, no? això és una traducció de los bancos que quieren huir d'estudi. No? És una traducción a lo de, Error. de. El dels bancs és, és que el, el, el risc de fuga és que el, el els bancs que volen fugir d'estudi. I, i, i, bueno, I al final ja, ja acabo doncs, eh, del resum, dient que perquè cada vegada més persones i més, i més diverses pensem que podem viure millor sense capitalisme i que podem eh, ser ara i aquí el canvi que, que volem. Doncs Podem, puncat i endavant amb la lluita de, no només de l'Enric Durant sinó de tota la, tot el col·lectiu Crisi. Ei, per dalt, estem escoltant ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de FM. Piu, piu! Piu, piu! Doncs ara volia també posar un tros de, de la pel·lícula... Bé, bueno, és que tot això de l'Enric Duran, després tota la repressió que hi ha hagut al moviment estudiantil, la Mani... Que, que ahir em deia, em deia un conegut de que els estudiants ja no, ja no és que es manifestim contra Bolònia, és que s'estan manifestant dient què coi està passant, o sigui, què, què ens esteu implantant i no, no en tenim ni idea, expliqueu-nos-ho, no? Estan demanant diàleg, diàleg és el que demanaven, i van a callar totes les manifestacions a cops de porra, de porra, no? I clar, i com que tenen el control dels medis de comunicació, ara el rector surt dient que, el que no, qui no volia eh, parlar eren els estudiants, no? Uh -huh. I, bueno, i, i per tota la violència que hi està ben aquests dies a, a Barcelona i també per tota la violència que hi ha hagut a Estrasburg després de, de la trobada que era elGvin no, no er... sí que per sí? Cert, jo l'últim que he llegit ahi, ahi a la nit mateix d'una persona que hi va fer i és que es veu que, bueno, que clar, tot això no ho diuen els grans mitjans de comunicació, però es veu que, que es van fer es va fer una un, com es diu això un cerca una, una els van acorralar, sí, o sigui els veus, els van, mm. van encirclar i i fins i tot, o sigui, no només el black block, aquest típic de, que digués és una mica més jorent, sinó absolutament als milers de de manifestants i, i, bueno, i els queien uh -huh. per, per totes bandes. Sí, a més que bueno, la tècnica dels policies d'allà, també he parlat amb una companya que hi va ser, és, no és a cop de porra, com estem acostumats aquí a Barcelona, no, no sé. sinó que són gasos sí. i, i, i, I, i pilotes, i de, pilotes goma. de goma. O sí sigui que des de sí, la distància estan reprimint. I llavors, hi havia, sí que és veritat que hi havia el Black BlackBlock que, que anava a tope, però bé, bueno, és una reacció a la violència imposada de part de l'Estat, també. Sí, no, i en tot cas, que els que rebien no eren els del bloc, sinó tothom. Potser uh -huh. hi entrem amb, la, amb el tema sempre sí. de sempre. Després, la, els mitjans només posen una part de la foto i no, uh -huh. i no el, la imatge general. Sí, i destacar també un, un, el bloc pacifista, com si diguéssim, que va fer una acció que a mi em sembla bueno, que, que realment... Toca una mica, posa una mica el dit a la llaga i és que es van assentar davant de les furgones que portaven el menjar per als polítics i van fer retrasar l'hora de dinar de, dels polítics una, o sigui, la van retrasar una hora no? que sí. bueno, no, és una hora, no és una hora gran cosa no? però bueno, van estar una hora almenys esperant perquè hi havia gent protestant a fora i això jo crec que és molt positiu pacíficament sí. també sí. aconseguir sí, sí, no, a, mi, a mi em sembla una bona forma no? d'aquesta mm -hmm. gent que a més, a més ho té tot com molt fet i que quan aquests llocs si els tracten a corpo de rei, doncs pues mira, que, mm -hmm. que pateixin una miqueta ni que sigui una hora per menjar. Sí, penso que l'angosta i tot això no per una hora seguiria fresca, no, però en tot cas no deixa de ser una acció... Són idees. Sí, sí. A tenir Llavors, digues. Volia posar això, el tros de Saco i Vanzet i que parla una mica de la violència i Saco i Vanzet és una, una pèl·lica que vam passar ahir al, al centre social Barre Carme una altra vegada, jo sempre fent propaganda. No sé què tindrà aquest centre social que m'agrada tant. I, Va i la vam passar ahir en el cicle de cine que muntava UB de Vivienda i no sé si el tens preparat, ja, Paco? Sí, és un tros de la pel·lícula que de fet a l'últim programa també el vam, el vam posar i, i, però el tornem a posar perquè I és... I posarem sempre perquè la gent se'n recordi Sí, sí, i... fins que la gent se'n sàpiga de memòria Doncs pues, violència a saco de Bonseti Yo solo he solicitado un acto de justícia. Però ustedes me han explicado una vez més que el sistema se basa en la fuerza, en la violència. I usted, Bonseti, un anarquista nos habla de violència? Hace siete anys que usted me cuenta la misma història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 Hey, you. Estats radio Uber, Radio Ronke. 45 de la FM. Yeah. basta cuña, eh? Yo, yeah. al final tenemos que hacer un, eh, en el blogspot on sigue, hem recull, fer un, sí, hemos sí, de hacer un recull sí, de cunyes y, y y para los tonos del móvil. Sí, sí, sí si tono, cuña, Marque, un uno, uno Cuatro, cuatro Poca ah, conya sí, sí, poca, poca conya i molta falca <ríe> Bueno Doncs bueno, seguim amb l'última notícia que explicarem avui Eh, abans, de, això abans de sentir l'Aina explicant què és el que fan a l'Assemblea pels hipotecats i bé, jo el que us volia comentar és una notícia que ha sortit a l'avantguàrdia eh, bueno, que ha sortit a més llocs però jo tinc aquí l'avantguàrdia perquè la vaig veure l'altre dia que comenta doncs, que l'Obra Social de la Caixa ha firmat un acord amb promotors que no podran acabar les obres que havien començat per acabar, perquè sigui l'Obra Social de la Caixa la que acabi aquestes obres, i posar els pisos en lloguer. Bé, bueno, això fins aquí sembla, sembla la cosa bastant bé. No? A més a més estan dient doncs, que... Que aquests pisos els llogaran durant 10 anys, amb un preu que, serà, que no podrà ser superior al 30% dels ingressos familiars i que després hi haurà una opció de compra. I que el cost total de l'habitatge eh, serà d'uns 145.000 euros que està per sota dels 200.000 que val actualment un pis de protecció oficial. De moment aquests pisos es comencen a construir o s'acaben de construir millor, millor dit a setmanat però segurament seguiran construint-se doncs, a la resta de l'Estat sempre quan es firmin aquests acords amb promotors que no puguin acabar la, les obres que han començat doncs, precisament doncs, perquè els per hi falten calés. Bé, bueno, treieu les conclusions que vulgueu. Jo la veritat és que no sé ben bé què pensar d'això. Són, són eh, això, com es diuen, eh, quan, quan es mou la peça, els, els escacs no són moviments de, mm. moviments de fitxa, Sí. Que, el que el que acaba sent patètic és que siguin, siguin precisament algunes caixes qui, qui comença a fer aquests moviments de fitxa mentre l'estat, les administracions i tal, pues miren cap a... Cap a, bueno, cap a algun, al, jo crec que algun favor rebrà la caixa. No, en un bueno, futur. Més que favor, és que, bueno. clar, és que no els hi queda... Vull dir, és que és per nassos. Suposo que deuen ser immobiliàries o promotores que ja deuen haver demanat el préstec per construir a mm. la mateixa entitat. Llavors, doncs, això una dos es troba amb la morositat o es fa càrrec aquella i, i adelante, no? Uh -huh. Perquè, eh, si no, doncs això, doncs, doncs més morositat. Clar, no? I a més estem parlant, sobretot això, de, de, de construcció mig fer, o sigui, construccions que han quedat aturades i, clar, amb el tema, entrem amb el debat aquest de les caixes, de si les caixes són, són banca privada o no són banca privada o si són banca pública, però clar, tot això és un un mare magnum i un merder de, de qüestions no? o sigui ara amb la Caixa de Castella la Manxa uh -huh. doncs s'ha donat una qüestió que també estic llegint també segons hi ha interessos també que passi el mateix amb Caixa Catalunya que de fet eh, eh, podria, en principi segons els números podria passar però segons, eh, segons, bueno, segons versions i aquí diu que tot el contrari que és precisament molt, molt més molt més forta i sobretot que està lligada més a partits i administracions Sí, de... bàsicament jo crec que no, no passarà, no sé com està Caixa Catalunya seria parlar per parlar, però no passaria mai precisament pel ja. lligament polític que té. Clar, té uns lligaments polítics molt grans Caixa Catalunya, i la Caixa, la caixa el que és la Caixa? Ja, ja la Caixa parla. de pensions ja n'hi parlem als nivells que polítics està. Polítics i socials i... Tot, però és, és aquest, aquest maremàgnum d'informació econòmica i de desinformació econòmica no? que hi ha ja, amb el tema de, de la banca pública o si es privatitza o si... O sigui, o si es nacionalitza la banca o si es privatitzen els serveis tot aquest claro, de coses a mi no que... m'importaria mi no que es nacionalitzés la banca però quan va bé no Això mateix no. No quan va malament no? no, però el que és, el que és no, no, i a més és que dir, clar, és això i que, i que no es privatitzin les coses que precisament eh, són claro. necessitats sinó, sí. que, sinó que es privatitzin les coses on és qüestió de quan, quan, on pues això que no són que no són tan necessàries, no són tan vitals o, o a les que hi ha risc no? claro. i bueno, no sé, és és això, vull dir, amb el tema del paper aquest salmó, de color salmó, com que tenim també al davant algun número del Podemos, també us recomanem que si encara no us ha arribat a les vostres mans, que us en feu amb, amb algun, perquè és... és... És informació bàsica, és política, però també econòmica, de moltes coses. Bueno, que no cal tampoc eh, tenir-lo en papers ah, per bueno, despenjar però... de, de la pàgina. Sí, el, el si l'espengeu de la pàgina, el PDF, clar, no va en color salmó, perquè sempre més el PDF és sobre blanc, no? i el color salmó aquest jo el trobo molt, bueno, que es vagin molt al, adient. Que es vagin el color de, de, del monitor fins que surti salmó, sí. ja està. En tot cas, sobre el tema salmó és això, vull dir, podríem parlar... Hores i hores, o minutos i minutos... No ho farem, eh, no farem, Paco, no ho farem. No, ho farem, Paco, farem, no, ho farem. Però, no em deixeu, <ríe> serà millor. I llavors, bé, i ara eh, ja hem fet ja les tres notícies de rigor. Ara, ara estem esperant l'Aina que arribi a l'estudi i quan estigui, doncs, li fem l'entrevista i no crec que trigui res. Ara arribarà, ara arribarà. <futat> Hola chicos, soy la cantante de Fresones Rebeldes y les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio V de Vivienda en Radio Bronca. ¡Mua! Y viviendas para todos. Doncs bueno, seguim amb el programa i seguim avui amb, amb l'entrevista. La tenim aquí a l'Aina, que és eh, membre de l'Assemblea de Famílies amb Cotas i Totecaries i Pagables. I bé, bueno, ens explicarà avui doncs, què és, que, que és el que es porten entre mans. I bé, bueno, m'agradaria saber que és el que feu, bé, bueno, més aviat quan va sorgir aquesta assemblea i per quin motiu. Doncs fa aproximadament dos mesos que va sorgir l'Assemblea eh, contra les hipoteques impagables eh, a iniciativa de diversos col·lectius, entre ells unes de vivienda i de diversa gent eh, preocupada per aquest tema eh, que és sobretot que en els últims mesos per la conjunció doncs que molta gent s'ha quedat a l'atur i que les quotes de les hipoteques havien sujat eh, molt es veu incapaç de pagar la hipoteca o destinant -hi una proporció inassumible del seu sou. I, i l'Assemblea la, sorgeix de la preocupació de fer alguna cosa davant aquesta situació perquè estem parlant de moltes persones i famílies que poden quedar al carrer, amb fills molts cops, amb persones dependents i a sobre amb deutes que poden arribar, per exemple, als 100.000 euros, perquè molta gent, sobretot els que s'han hipotecat en els últims anys, només estan pagant interessos i encara no amortitzant. Aleshores pensem que és absolutament injust um, que les persones, a sobre de no tenir garantit el, el seu dret a l'habitatge, es quedin al carrer amb un deute i que hagin de ser durant tota la resta de la seva vida esclaves del banc per pagar aquest deute. I l'Assemblea sorgeix per a inquietud de juntar persones que es trobin en aquesta situació i que a través, ja sigui de solucions um, que ens podem donar els uns als altres, com juri... consells jurídics, per exemple, buscar advocats, tal com mobilitzant-nos per de demanar a l'administració que canviï determinades lleis uh, i que adopti algunes propostes, um, doncs que pensem que... La que ajuntar-nos és una via d'aconseguir aquests objectius. Doncs, I llavors, teniu algun, hi ha algun tipus de persones en especial que hi vagi? o Quin és el perfil de la gent que està més implicada en aquesta, en aquesta assemblea? Doncs d'una banda hi ha una part de la gent que no, no té hipoteca i que ho fa perquè creu que la situació és injusta, aquest és un perfil important i el segon són hipotecats, persones que han arribat a l'assemblea perquè han llegit a través d'internet o ho vols dir dit, i que s'apropen. Entre aquests hi ha molts immigrants, en part també perquè ens vam adreçar a ells, perquè és una de les poblacions més vulnerables, o menys xarxes, i que han patit tot tipus d'abusos amb els últims anys, però també hi ha moltes persones autòctones. I a més cal destacar que el problema afecta gent de totes les edats, perquè si bé la majoria de persones hipotecades són de mitja edat, eh, tenen moltes persones dependents, tant nens com grans, i a en molts casos els familiars dels hipotecats han avalat i aleshores ens trobem en situacions complexes, en què no és només la persona que està hipotecada, sinó un cosí, o els pares, o um, un amic que es prova com a avalador i que també està afectat per aquest problema, perquè si es deixa de pagar la hipoteca li poden embargar la seva casa. Aleshores, és un problema enorme que afecta moltíssima gent, molt poqueta la qual està venint a l'assemblea, però que representa una realitat social molt ampla. I llavors, vosaltres, què és el que proposeu, què és el que voldríeu que, que fes l'administració? De moment hem elaborat un manifest en què hi ha diverses propostes. Um, totes elles són assumibles i diverses s'estan fent a altres països i a part pensem que no seria excessivament car. O sí sigui que és perfectament possible. La primera, que és molt bàsica, és que tots els diputats tinguin accés a la justícia gratuïta per defensar-se en el procés d'execució diputacària, perquè hi ha a vegades el diners de la justícia gratuïta és eh, que tenen una propietat que, òbviament, una persona aquí, tan, no, que no ho pot pagar, que està a l'atur, que hi faran fora de casa seva, difícilment es pot permetre un bon advocat. És una primera reivindicació, molt bàsica, però que pensem que podria fer-se a partir de demà. La segona és la dació en pago, dació en pagament, que és una figura jurídica que existeix a Estats Units, que simplement vol dir que una persona, si ja no pot pagar la hipoteca, va al banc torna les claus, torna a la casa i es queda sense deuta. Creiem que aquest sistema és just perquè reparteix el risc entre el banc, que és qui presta els diners, i l'hipotecat, que és el que els demana perquè actualment el banc té totalment la paella pel mànec. Si la persona no pot pagar, bé, se li pot embargar part del sou, es pot eh, embargar altres propietats dels avaladors, etc, de manera que pot acabar recuperant molta part i, en canvi, el l'hipotecat té molt a terra. Pensem que la dació en pago, dació en pagament, és justa perquè permet a la persona desfer-se d'aquesta casa que ara està sobrevalorada i, i a part és una oportunitat de tornar a començar. Igual que moltes empreses o moltes persones que tenen l'empresa que fa fallida poden declarar-se bueno, que ja no paga i tornar a començar, pensem que les persones han de tenir aquesta segona oportunitat de tornar a començar. La tercera proposta que és una adaptació d'una mesura que s'ha proposat al País Bac és simplement que, en comptes de fer més habitatge de protecció oficial, com estan proposant els governs, que enmig una situació com la d'Espanya és una surrealista, amb la quantitat de milions de pisos buits que hi ha, que el que faci el govern sigui destinar els diners a comprar les hipoteques de gent amb dificultat a preu d'habitatge de protecció oficial. Aleshores, el banc perdria una part, la diferència entre el deute i el, de, i el preu de protecció oficial, eh, però igualment guanyaria una part perquè recuperaria part dels de diners prestats. El govern ampliaria el parc públic de lloguer social. El que proposem és que ho compri i passi a ser un, uh, part del parc públic de lloguer social. I l'hipotecat es podria quedar vivint en la seva vivenda, ja no en regim de propietat, sinó de lloguer pagant un lloguer social, depèn de l'editatge de, de 500-600 euros al mes que es pugui permetre. I pensem que això seria una, una solució que és bona per a tota la societat, perquè a més Espanya és un país que necessita augmentar el seu parc públic de lloguer socials. I a part d'això estem demanant que es faci una auditoria social de forma eh, imparcial fent que s'estableixi les responsabilitats del, del que ha passat els últims anys. Perquè pensem que a Espanya hi ha hagut una situació desmesurada, una bogeria autèntica, eh, que molta gent s'ha enriquit, no sabem on estan aquests diners i molta gent s'ha empobrit. I cal establir les responsabilitats polítiques i del, també saber qui són els responsables econòmics d'aquesta situació i veure que si hi ha alguna manera de reparar el dany que s'ha causat a grans capes de la població. Aquestes, aquestes mesures que estaves comentant, eh, les heu fet arribar a algun lloc o algú s'ha interessat eh, per parelles, d'alguna manera? La plataforma de moment ha tingut un cert ressò en els missatges de comunicació i a banda d'això, la Secretaria General d'Habitat s'està interessada de manera informal en parlar sobre aquestes propostes. Encara no hi ha hagut un requeriment formal, nosaltres estem totalment disposats a anar a parlar amb què faci falta i intentar convèncer perquè pensem que és viable i és just el que proposem. Però de moment, sobretot, hi ha hagut un, un ressò a través dels mitjans de comunicació. I el, el que explicaves abans de la gestió en pago, mmm, encara no s'està produint aquí o, o ja s'ha dut algun cas d'alguna entitat que potser l'estigui proposant? Algunes entitats l'estan proposant en casos molt concrets, que solen ser per famílies immigrants, per, amb les que no hi ha acords, per, després perseguir el deute en el seu país i que sobretot s'està aplicant de forma voluntària per part de bancs i caixes en alguns casos en què pensen que els hi val més la pena eh, tenir aquella casa i acabar així amb el problema que entrar en un procés d'execució hipotecària. El que nosaltres pensem és que no, no hi ha suficient en que l'edatament pago sigui una solució per uns pocs casos individuals, sinó que hauria de ser per tothom. Llavors el que realment proposeu és això és un canvi en el sistema jurídic, no? en, el, en la llei hipotecària, un, un canvi. Si sí, de moment tenim un equip d'advocats que està fent un estudi jurídic eh, per, per veure diverses alternatives de com això es podria fer. No sembla que sigui excessivament... Bueno, diguem que si sí, hi ha voluntat política es podria fer. Òbviament és complicat, però hi ha maneres de fer i advocats treballant amb una proposta formal de com es podria realitzar. I a quina facció ens esteu preparant ara, de cara al futur? Doncs el més proper que tenim és el proper 25 d'abril, a les 4 de la tarda, davant del Corte Inglés, és un dissabte, a les 4 de la tarda, a la plaça Catalunya, davant del Corte Inglés, una manifestació que anirà des de plaça Catalunya fins a bueno, l'Aietana i la plaça Sant Jaume per demanar aquestes mesures i per poder visibilitzar el problema i protestar per la situació actual i animem a tothom que ens senti a que assisteixi en aquesta manifestació. No, no sé si tens, tens alguna pregunta, Marcos? No? Si vols fer alguna cosa més, Anna? Doncs, que el tema de les hipoteques ha estat com una espècie de càncer en aquesta societat, moltíssima gent està afectada, les persones afectades ho viuen amb por, amb depressió amb moscots, amb vergonya el fet de no poder pagar i simplement enviar el missatge de que aquí hi ha hagut moltes responsabilitats amb molta gent, moltes persones que han fet moltes irregularitats per exemple, aconseguint hipoteques sense les garanties necessàries, molt per sobre de, de les capacitats de pagar de la gent. Ens trobem moltes persones a què se'ls va mentir, diem que no posarien els tipus d'interès, per exemple, o altres tipus de mentides obligant a posar valedors i que pensem que això ha estat un sau generalitzat i que no ens podem enfonsar amb la depressió, amb la impotència sinó que aquests problemes tan grans i individuals hem de buscar solucions col·lectives que afecten a molta gent i no pot ser que hi hagi tota una generació esclavitzadora per vida per l'abusaria dels últims pocs anys. Molt bé, doncs bé, moltes gràcies, Aïna, per estar aquí amb nosaltres i, vaja, ja segurament tornarem a contactar amb tu perquè tornis a venir i ens facis algun altre comentari més al tema. Gracias a vosotros y nos rellen a la buena estación de 25 mil euros. Bueno, siempre que quieras, sí, siempre que hayas de hacer alguna cosa y tal, que sápigas que me radio está a ¿vale? Ja, eh, encetem el tema de l'agenda eh, bastant atapeïda perquè ui, ui, clar, ui, ui, ui. com que ja ho dèiem l'altre la, dia no? Vull dir, com que el capitalisme se'ns cau a sobre doncs eh, ens, fa, ens fa moure i llavors eh, tenim el... d'entrada encara per confirmar però que farem alguna cafeta a, a l'espai social Magdalena eh, està per confirmar si el 18 d'abril o el 9 de maig o tots dos dies no? i això va en relació també amb una mica amb el calendari nou que podeu llegir a les actes al foro.videvivienda.net doncs una mena de calendari més que calendari nou, calendari de Mister Mini. on tenim una quarta cita del cicle, de les quatre cites per sortir de la crisi de l'habitatge doncs la quarta cita en principi seria el 22 de maig el 22 de maig, i després, eh, que crec que és un divendres, si no m'equivoco... la quarta cita. La quarta cita, que és la ah, sí, que, que posat parlarà data, del lloguer. Que s'ha sí, posat data, ens hòstia. Ens vam posar com a data el 22 de maig. Ah, després, vana. això, parlava també de cafetes anteriors el 18 d'abril i el 9 de maig. I després, així, a mig del ja termini, eh, la manifa, la manifa aquesta que tothom està demanant, que ho ve dient, de sortir de nou al carrer, a Barcelona, va sortir el 14 de març a Madrid, i llavors estem, estem treballant en ell i estem, estem concretant la data. Llavors, eh, podria ser... Ah, clar, hi ha un previ. Al dia de Sant Joan, la rebetlla de Sant Joan, volem fer una V de, v de verbena o O v baixa de okay, Sí, sí, ja sortirà. I seria el 23 de 23 de juny. Rebetlla no van amb V baixa. Rebetlla va amb baixa. No, no, van van bé. no, van bé... Revetja van amb baixa me juego, vamos, me juego el... No, te no te sí, sí. Me no, vull Maus. dir que amb a Barcelona. A Barcelona, Barcelona <ríe> va amb B. Me juego el Maus, que no lo suelto. A ver... Jo eh? eh? crec que Revetja va amb B-baixa. Revetja eh? Mare de Déu. I Uber de de Déu. també. Vull dir... Sí, sí. És rebaixes. Rebaixes és el que va amb Sí, és veritat, va, és veritat. Doncs pues el cas és que això, que seguim amb el tema de... Això, de l'abril per alguna coseta i, i el maig allò... Ah, i després de la Revetja, el 23 de juny, seria que us animem també a participar en aquest mini debat que tenim de si fer-ho o bé el dissabte 27 de juny o bé el dissabte 4 de juliol o bé el diumenge 5 de juliol uh, el diumenge 5 de juliol té que, bueno, que fa 3 anys ho van fer també un diumenge 2 de juliol que al principi de les primeres segudes ara fa 3 anys eren el Paco, diumenge per favor estic en campanya eh, sí, per sí, el diumenge 5 favor. <ríe> <ríe> i, en, i en, tot, en tot cas si no ho pues posaria el dissabte 4 de juliol bueno, o... prou prou. Sí, sí, sí. Bueno, aquesta és l'agenda així. Sí, no, no. Espereu, espereu, no, perquè clar, falta no una cosa. Comentari de l'agenda, sí. Clar, perquè no, falta el 25 d'abril Festa Ràdio UB ah, de Vivienda. Sí, sí. Què m'estàs dient? que hi ha el 25 d'abril? I a més a més, ens disfressarem i farem una coreo i tot del Rocky Horror Picture Show perquè estem pirats. I tant! I tant. Fareu una coreo? coreo? Una coreo. Això és com una galleta Oreo. Però. <laughs> Però amb ca coreo. Ah, Am ca. farem una coreografia, ballarem tots cinc. Sí, sí. I i, i, i ho es proper I birreta i musiqueta. Sí, i... reserveu-vos el dia 25 d'abril, dissabte, a partir de les 8 de la tarda, suposo que farem. Sí. Sí, jo també voldria dir una cosa també, el dia 25 d'abril també. A que de Cruïlles és una la, la, la de Cruïlles, que també fan una festa de primavera, però és durant tot el dia, així o sigui, que podeu anar pel matí I, bé, i de i... fet el 25 d'abril hi ha una manifestació dels hipotecats. També, és veritat, sense... Ah, és 25 d'abril, és veritat. Tot festa, no, és, eh, okay, és per què ens la petfesta? No, acaba passant que el 25, 25 d'abril també hi ha una trobada de mitjans alternatius a l'Infospai. És a dir, tot pel 25 d'abril, però la nit del 25 d'abril és la nit nostra. Clar. O sigui, de la nit, a partir de les 8... Passarem eh... la peli Rocky Horror Picture Show, hi haurà festeta, hi haurà música en directe, hi haurà DJs i tot això a on a ah. Barrí Carme. Barrí Carme, a del Carme, número 25 bis. Allà us esperarem fins a, fins a altes hores de la matinada. Ara que has dit bis, la... m'heuria de fer un pis. Bueno, I això I... seria el 25 d'abril? Sí, el 26. No seria, és. El 26, amb la resa aquí, ja tots podem anar ah. cap a Camp Masdeu, farà un dia estupendo, i allà també hi haurà una festeta de Ràdio Bronca no bueno, fa ja, ja el tema del, vale. del dinador no sé com es diu supadors diuador però per dinar no sé com menjador, es diu? Pues dinador, menjador. menjador sí. serà menjador a camp es diu per recaudar fondos Això, per el 26 el 26, Això d abril. D abril. El 26 molt També molt interessant i després del 26 de la tarda estarem aquí gravant el següent programa en viu. Ah, en viu. mateix amb tota la ressaca. Com avui. Mhm. Mm molt bé. Oh, molt bé per la tècnica, són, la, la, la Clara que la sua... la Sí, ja anem marchant, eh? Doncs pa, que vaig tot molt bé i bona Setmana Santa. Deixo. Un bon vídeo. Salut. i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa i de colors i de perfum. Neus aquí en plecaneus, amb polgars i tots, rep porquets, el gos en un pis secretari emili, en Simbad. raca en Carpanta i Barbbaso i franquistenc i a l' Mallop el comte Dracul i Carant i Peter Pan, la senyoreta Marieta Marieta de viu al Ri d'ient Papa Noel el pat bo nou la Pepa maca i Superman.